Zárt a az ajló ünnepi könyvét, így mi is az elmúlt három hétben olyan szerzőket hívtunk meg, akik egyúttal kapcsolódnak egy-egy kiadóhoz is. Csordás Gábor és Kőrösi és a utámai beszélgető társunk, Köbányai János író, szerkesztő, a Múlt és Jövő folyóirat és a velazonos című könyvkiadó vezetője. Üdvözöllek, János! Vele idézzük fel a folyóirat indulását, múltját, jelenét, Beszélgetünk könyvkiadásról, és természetesen a kihagyhatatlan korszakról, Tartsanak velünk, én vagyok. Kőbenyai János a vendégem, vagy a vendégünk, és János valamikor akkor ismertelek meg a 80-as évek végén, amikor az egy nagyon izgalmas pillanat volt könyvkiadás tekintetében, zsidóság tekintetében, politika tekintetében, és valamikor akkor a rendszerváltás éveiben számos új folyóirat és könyvkiadó indult, akkor te éppen fotóztál, is meg a hazai bítet is nagyon a szívedem viselted, vagy nagyon jelentősen részese voltál. És 1988-ban egyszer csak felújítottad, de majd itt a gyökerekhez szeretnék visszakapcsolni azt a múlt és jövőt, ami egyszer már létezett. Patai József hozta létre valamikor a tízes években, mondjuk 11-ben, és tartott ez a 40-es évekig. Tehát gondolom, hogy az nem gyökértelenül indult nálat, tehát hogy az ötlet már régóta meglehetett, vagy hogy valamilyen módon te kötöttél ehhez a folyóirathoz? Abszolút nem kötöttem. Nem is merem megmondani, hogy kinek az ötlete volt, hogy ezzel a nével induljon a folyóirat. Én folyóiratot szerettem volna csinálni. Valamikor rock vagy jazz folyóiratot, leginkább jazz folyóiratot szerettem volna, és aztán közbe jött a... Hát nagyon sokat lehetne beszélni a zsidóság iránti érdeklődés, vagy egy életforma, vagy életútváltás. és akkor szerettem volna zsidó folyóiratot csinálni. Egyébként biztos a hallgatók már nem olyan emlékeznek rá, bár állítólag megvan egy kultúra és közösség nevű folyóirat, a vitányi Iván intézetében, és intézetnek volt alapja, és ő egyszer fölajánlott, hogy csinálhatok egy jazz számot, hogy kipróbáljam. És kiderült, hogy jába szerettem volna, és mindenki sírt, hogy nincs ez folyóirat. Nem volt épp ember, aki írt volna benne cikkeket. És Ugyan ő néhány évvel később, hogy, hát ne, hogy egy zsidó folyóirat. Hát ami bocsánat, ezért nagyon izgalmas, mert szintén ott vagyunk abban a 80-as évek végében, amikor számos zsidó szervezet egyszer csak egyik napról a másikra létrejött, elindultak különböző zsidó folyóiratok, tehát azt mondod, hogy addig nem volt kötődésed, vagy kérdezem, hogy milyen kötődésed volt, ami miatt, ha nem is hagytad ott a bítet, mert ez párhuzamosan maradt az életedben, de csak emellett tetted le akkor a életedet? Nem, ott hagytam a bittet és valami más kerestem, és, és ezzel függ össze az életem, hogy nagyon megcsömörlöttem tőle. Lesz itt majd egy részlet, hogy mm. Orfausz és Euridikéből, hogy egyszer fél évet éltem Párizsba kétnapos átutazó vízummal és unalmamba, tulajdonképpen az éltem ott, mert nem volt kedvem visszajönni, de hogy, hogy mit csináljak, minden nap a legjobb jazz hangversenyeket, rock hangversenyeket hallgattam meg, mert nem unatkoztam, és volt egy Varsóban volt egy jazzforum nevű lap, és attól volt egy ilyen félkamújságig íróigazolványom, amit viszont nyugaton minden újság komolyan vettek. a szóval fél évig legkitűnőbb zenekarokat, és mindent meghallgattam, és egyszer éjszaka sétáltam valamilyen koncertsal hazafelé, és megláttam a Orfe -út és Euridikének a plakát. Tehát és emlékeztem arra, hogy van valami áldja, amit én nagyon szeretek benne, mert ugyanakkor persze egész gyerekkoromban édesanyám a operába jártam. És akkor szintén telefonáltam, hogy egy magyar újságírót az érdekel, rögtön kaptam mindjárt jegyet, elmentem, és már szinte föl csendültek az első akkordok, akkor tudtam, hogy vége a rockzenének, Aha, vissza az operához. Jött. Egy rész. Na és hát aztán persze ugyanez a fél éves párizsi tartózkodás után, mert nem volt kedvem Magyarországra visszamenni, elutaztam Izraelbe, ahol szinte egy fél évet töltöttem. És... Arra majd visszatérünk, de amikor elindult a múlt és jövő, akkor kezded menti, mire koncentráltatok? Tehát leginkább miket mutattatok be az akkori labban, vagy mi volt neked fontos? Tehát én a... A mai napig így van egyébként, mint egy tanára, ki egy leckével előre jár a tanulóknak. Tehát én ugye mindenféle véletlenek, amit persze idézőelbe kell érteni, eljutottam Jeruzsálembe, akkor ugye 81 82 be jártam ott, szintén akkor nem kétnapos, két hetes útlevéllel amit el követségen kaptam és ott maradtam fél évet és akkor egyébként Jézus lába nyomába mentem mint annyi zsidó aki megfogja valami vallás vagy és akkor ez a kereszténység és ott Jeruzsálemben zsidóvá váltam és azóta ezt tanulom ezt a azonosságot, ezt a történelmet és ezt a kultúrát, és akkor mi, miután visszajöttem Magyarországra, akkor már nem rock és jazz újságot akartam csinálni, és persze volt még periódus, amikor nagyon sokakkal együtt, kollégákkal irodalmi folyóiratot akartunk csinálni. Ugye a, a József Attila kör egész történelme e körül forgott, és aztán jött a rendszerváltás, amikor lehetett folyóiratot csinálni, és akkor már zsidó folyóiratot akartam csinálni. Itt folytatjuk, de most hallgassuk meg egy pici szünet a The doors a Summers almost, Summers almost gone Summers Almost Summers Almost Gone Summer's gone Is. Hát semmi nem hal meg, ami egyszer megtörtént az emberrel. Egyébként itt most jutott eszembe, hogy Párizs, említettem, Perla ezben van Jim Morrison sírja, ahol nem egyszer jártam, és különböző érdekes Hát kultikus hely. Kultikus hely, most bocsánat, visszatérnék azért ahhoz a laphoz, amiről beszélgettünk, hogy azt nézem, hogy ugye ez megy a, amióta megalapítottat huszon sok éves, miközben halnak meg, és zárnak be folyamatosan újságok, és síratunk el, vagy temetünk el folyóiratokat, amelyek ugyanígy a rendszerváltáskor indultak el, mint a múlt és jövő, akkor hogy van az, hogy a múlt és jövő az működik, vagy legalábbis látszólag úgy tűnik, hogy jól működik. Hát ennek nagyon örülök, hogy így látszik. Hát elsősorban anyagilag azért, mert van mellett egy könyvkiadó. Tehát már csináltam a folyóiratot 8 éve, amikor arra gondoltam, hogy azt a pár kollégát eltartani úgy lehet, mert hat fele dolgoznak, hogy legalább, csak, legalább 50 ban múlt és től kapják a megélhetésüket. Ez volt az egy, egyik indoka, hogy csináljunk könyveket, és másik indok, hogy amikor bemutatsz egy írót, akkor, vagy egy irányzatot, vagy bármit, akkor nem más csinálja meg ezt könyvet. Tehát, hogy a, a folyóirat adja el a könyveket, és a könyvek a folyóirat. Aha, tehát, hogy tematikailag is összeér, hiszen, ha arra gondolok, hogy 94, amikor elindul a múlt és jövő kiadó, akkor olyan szerzőket fedeztetek föl újra, vagy fedeztettetek föl az olvasóval újra, akiket a háború után időszak elfeledett. Talán mondjuk nekem az egyik legizgalmas, vagy legfontosabb, hogy kiadtátok a teljes papkárói életművet, de ugyanígy sorolnám azt, hogy az Ámos Imrével a múlt és jövő kezdett akkor foglalkozni, és hát dolgozta föl az ő életét, nem csak a művészet történetét. Tehát, hogy minthogyha könyvkiadó, és kérdezem is arra tette volna föl az életét, hogy ezeket a tényleg elfeledett szerzőket tegye a reflektorfénybe? Hát ez a feladat a lapnak és a könyvkiadónak, de egyébként lett volna egy másik, mert bedöltem annak, amire itt utaltál, hogy rendszerváltás után egy komoly zsidó élet keletkezhet. és arra gondoltam, hogy ez csak a politika miatt nem lehetett csinálni, és most már minden szabad lesz, és akkor ez virágozni fog. Egy jó pár év alatt kiábrándultam ebből. Van is egy eszém, aminek az a cím, hogy a halott arcán növekvő szakál. Tehát ugye ez egy látszat élet volt. A holokausz olyan erős pusztítást végzett a magyar zsidóságba, ami sokkal erősebb szellemileg, hogy ezt nem lehetett ö, újra éleszteni, ö, ö, új virágzást elindítani, és akkor, hogy megideologizáljam félig meddig, hogy akkor mi a legitimációja annak, hogy, hogy én ezt csinálom, hogy a, akkor egy új célt tűztem ki, hogy ezeket a régi szerzőket, akik egyébként nem is olyan régiek, tehát inkább azt lehet mondani, hogy a, amit a magyar zsidósága maga 150 éves történelme alatt, de hogyha nagyon őszinték vagyunk, nem több mint 60 év alatt, de az iszonyatosan gazdag történet, hogy azt kellene ö, letisztítani, megmutatni, hát ha nem is a kánonba beépíteni, mert azzal sokszorosan például papkára esetében is megbuktam, sőt, még Álmos Imre esetében is, de minden esetre egy olyan állapotba hozni, hogy amíg ö, érdeklődnek az emberek a kultúrai iránt, hozzá lehessen nyúlni, ne folyóiratok elságult lapjain legyen, vagy, vagy kihajtott könyvek között, hanem polcokon, könyvtárakba tehát ez, ez a feladatom, mivel, hogy hát, úgy, el is rákérdezhetne, hogy sok élő szerzőt nem tudtam fölhozni. rőri Géza volt az első és utolsó, és még egy-két eszély is. tehát. fogok kérdezni, de először hallgassunk egy kis zenét. a műsor elején emlegetett euritikét hallották Luktól, tehát ami valamennyire megváltoztatta Kőbányai János mai vendégünknek az életét, de azért de mégiscsak visszakanyarodnék ahhoz a beathez, hiszen az a szöveg, amit hoztál és pillanatokon belül, vagy perceken belül felolvasol, mégiscsak kapcsolódik Ginsberghez, és arról meg az jutott eszembe, hogy most az Elkazovszki ki kiállításon egy koncert újra összeállt az a fölös példány csoport, amelynek az egyik alapítója maga Elkazovszki volt, és az FMK-ban a 70-es évek végén akkor te foglalkoztál a Csöves kultúrával, meg a beatrice és csináltál egy beat ünnep estet, ami akkora, az akkori beatnek állított ünnepet, és ebből született maga a könyv is. Tehát, hogy azért egy picit beszélgessünk erről a beat korszakról, meg hogy a, abban mi volt az izkalmas a 70-as években, hát és így... mitől múlt el a 80-as évek végére ez egy kicsit korrigálnálak, azon a koncertból nőtt ki a fölös példány. fölös példány, és mégpedig abból, hogy említettem, hogy voltak jazz koncertek, Nagy Kanizsá, meg Debrecenben, meg Szegeden, és volt egy műsorom, jazz és irodalom. Egyrészt azért, mert ez is érdekes, hogy miért nem Budapesten vidéki városokba vitték ezeket a kitűnő jazzfesztiválokat, és ugye a közönség Pesti volt, és valamit kellett adni nekik délután, és akkor Kis Imre akkori jazz szerkesztővel találtuk ki ezt, ezt a műsort, és az volt a gondolatom, hogy a élő zenének és a hm, irodalomnak valami kapcsolódásának kell lennie, akkor egyébként azért Sziládi és káros Endre a mai napig ilyen hangköltészettel foglalkoznak, ahol az előadásnak nagyon komoly szerepe van. És a én részemről a másik gondolat az volt, hogy az irodalom és a rockzene közönségének találkoznia kell. Ez volt a fölös példának az úgymond ideológiája. És ez a bitkors én ezt szoktam volt mondani, mint egykori ideológus, hogy a keleti blokkban sokkal fontosabb volt, mint, mint Amerikában és Nyugat-Európában. Hát máshol voltak a súlypontjai. Mert ott egy életmód forradalmat hozott létre, és ennek semmi politikai, vagy nagyon kevés politikai vetülete volt ennek a hippi mozgalomnak. Természetesen az életforma megváltozása egészen más, és ezt nem lehet a történelem, írás elemeivel leírni, de Magyarországon, ahol vagy a keleti blogba, ahol ugye a politikai gondolatok, érzelmek, tradícióknak nem volt alkalma semmi, hogy kifejeződjön, és ez mind a beatbe, a zenébe, a megfoghatatlan érzéki kifejezés módba sűrűsödött. Ettől volt rendkívül izgalmas, és politikum, de olyan politikum volt benne, ami megfoghatatlan volt. És erről hoztál, bocsánat, hogy közben vágok, csak nagyon szorul már az idő, erről hoztál az Emlékek a Beat Korszakból című egy ö, részletet a Fotó Ginsberg koponyájáról, és akkor megkérem, hogy olvast föl. Fotó Ginsberg koponyájáról, 1979 London, rövid hír a Time Out-ban. Politics and Poetry, Conversation with Allen Ginsberg, Sixth Institute of United States Studios, Tavistock Square. Györe Balázs, Felolvas, Mátra Szemri, Szent Imre, Fűtetlen Turistaház, Menekülés Asszonytalan karácsony elől, Lucskos Ludbőröző Budapest, Nagyáruház Kaliforniában, Bika sorozat, 9 forint. A Szent Család kirekesztett csóvár imádása. Ámokugrás, véraranyhó, jásság, sárban jéglepeszek, lejtő éjszaka, alján aján keskemét. Kinyilatkoztatás a szalakház faltól falig padlóján, Körünkben Szűzmárja Meddő, József Piába és Pinába folytja keserű kisvárosiasságát. Damjanics Altmással rappizsamában. A kép hátán ajánlás. Egészséges nap a hóban, fehér lehellett, és meleg gyapjúzokni, sapka a fülön, forró húsleves, messzelenség meleg budóárokban, kilövel a mere fasz, hírnév, gyógyulás, tudomány, jogar, alkony és északi fény, forró disznóhús, töltött pulyka, mind eltűnik a koponyában. Easton Square or Eastern Station, írja Pesti műsorom szélére a gyanakvó filozófus. Mocskos butik Brixtonban, Hajlé Szeleszi Dávid csillagos portréi, olcsó regékazetták, olajosan csillogó sárga, zöld, vörösszínű begyek, Sáron és Nyugat-India rózsái gyöngyöt szemelgetnek. Nem. Fotót róluk nem készíthetek. Oké, okay, oké, okay, you are from a communist country, de annyi a spizli. Nyomtatott betűk a borítékon. Országos Széchenyi Könyvtár Fölös Példány Központ. 1054 Budapest Victoria lány. Mind itt vagyunk, nektek, bókolunk, sötétbe vagyunk, hol van már az ezüstnál? Úgynevezett kutyafülre írom mindezt innen a kafkai kastélyból 1979. november 14-én délfelé. Elolvastuk leveled a Hungáriában, bús állapotban. Meggy minden, nincs súly, szám, mérték, mert valaha világot, de három érték szerint teremtették a teremtettét. Szilveszteri buli, kifestett arcó gogótánc, -go lemez, Allen Ginsberg és Kassák Lajos végtelen rívású raggái hullámoznak a szabadságharcos szakállalól. Néma felütés, én K. Fejünk felett Kelet-Európa dermet, mozdul, dermet mozdulat lanná. Kék majom röhög, hóban magányos távolodó léptek. Beatles manzálom, jegyek 1966-os Hollywoodi koncertükre. Babics Mihály fején glóra, Gloria Lugas lángol. Berzsenyi Dániel mély csapatai élén utolsónak lépked át a Bíbor óceánon. Meg kéne házasodni. Victoria lány. Áramlás punkt hangzakatolásban, síremlékek mozgó lépcsőihez. Ticket to Ride, nyilag Jim Morrison tartózkodási helyéhez a Hotel Perlasezben. hálózánk csörösdobolt, néhány jointnyi fű, a fölös példány Beatrice Budaörsi koncert plakátja a szétrombolt telefirkált kövek között. The Rock is Dead, Jim Nepamore, Ugyanígy húsz éve Jam session. A huszas és ötvenes évek nagy sztárjai Apolliner és Ginsberg. Idén Sid Vichys is megtért a mennyei zenekarba. Hongri, légy világhírű, a lömönd apróbetűin kéthasáb. A legrosszabb kor. Több koncertünket is lemondták, legutóbb a Beatrice és elpártolt tőlünk egy kisbéli beszélgetés eredményeként. Harcosság, kiállás, nem szétmenni. A naplót tovább csináljuk, életünktől semmi hír. Találkozunk, dumálunk, járjuk a várost, én meglehetős otthontalanul, idegenül mászkálok, a nagy présben érzem magam, lassan már lélegezni sem tudok. Albérletben Adriennel továbbra is meleg víz nélkül, és tenisz. Bét Ginzberg és Györe sámának Sámánok fotói, hegyi beszéd a tabánban. Elfusserált törzseink, asszonyostól, gyerekestől, ujjonganak, ringatódnak, Isten fenséges gyöbög rockandroljára. The summer almost gone. Langyos csönd a bíró szemében. Megalakul a fölös példány. Csató györebalás, Györe aténa, Atena, Kemenszki, Judic, Kőbánya János, Szilágyi Ákos, Károsi Endre, Temesi Ferenc. Nem hivatalos csoport a gyönyörök kertjéből. Szaporódó utak, lemerülések a Hungáriából a Blaha-Lújzatéri aluljáróba. Kimozdíthatatlan szobrozások, meditációk az emberi együlét ünnepéről, megfizethető albérletről, semmiről. Békülés nélküli formális látogatások a Markó utcai épületben. A válás változás? K. napjai Budapesten, sorok, az egyetlen vers felé, középpont mozdulatlan létező, sehonnan sem érkezett, én változik, kör peremére szorulva, Margó. Tovább tovább a kék vonalon, Viktoria lány, Kúprakéta London végbeleiben, a Mednes együttes rajongóinak álma a Camp Town metroállomás összes termeiben, rugós kés kérdés, vörös szallagos horok kereszt, bőrkopasz rákosi Mátyás koponyák. A nyolcvanas évek szeretett gyermekei. Letapizott ablaküveg, melbinbó önérzet. Csókold a patkán tofát. a tűfogak köz hatolj le a torokig. Emberarcú. Woodstock in Europe. gyásszertartás esőben. Joe Cocker sirató with a little help from my friends, száz éve született Trotsky, lehugyozott Lenin szakállas plakátjai a Bayston Road kopott palánkjain. A kiválasztott nép önmaga gettójában nyomorúságos kacatok, tekercsek, könyvek és kendők köz fúdokolva. Én tudni magyarul, olcsalád családin Auschwitz, zsidóiskola Szögedrót és rémül csikoly mögött, miért fotózza a gyermekeket. Antonioni teniszzöldje a Regent Parkban. Miggyegger énekel a délelőtti zenés műsorban, kattog a gép egy munkahelyi délelőtt elfásult, meggyötört sorai. Nem sokkal a délelőtti torna kezdete előtt. Alice alszik. Kakaót ittam elfogyott a cigaretta, nem megy a sak. Köncs csúszik ki kezünkből. A nagy közös európai fogság azonos szomorúságában, szép és hatalmas büfében élünk mindannyian. Gyere minél előbb, vagy negyere, Csak csöndbe ne gyere az éjszakában, ne lebbencs vasfüggön csöndesen. Fúj, szél, szakadj, eső, tomboly, vihar, süvölcs. Síró pankféju McLaren boltja előtt a King's Road-on, járdán hát a görcsösen rázkodik, círmos sárga haj, koncert, Márki márkiklub, haláldiszko, The Larkers, New Guitar in the Town, Fotók Baksisér, néha segít a lejmolás, a Szakál és Náci, Cselci mellékutcáin, Pofa, Hasis és Meleg Petszú után kutatva, ernyet erjedt extázis, Zs Líra zsebhokizása, Romja sincs nemzedék, No Future, Kitörölhető, szarosság ez az évtized. Mondom, beszélgetünk a Hungáriában, Judit szomorú volt, jelen átsietett, Bésanyi szakállát simogatta, sötétbe vagyunk, szívtuk a cigarettánkat, depresszió, espresszió, espresszó, stb. Majd te is megérkezel egyszer, talán melegtányér levesel vár valaki az út végén. Bezárt ajtón cédula. Ginsberg speaks, Allen, open the door. Az erkély adjunktus külsejű úr a terem zsúfoltságáról papol. Tényleg ő lenne Ginzberg? Istenem, gyereket kéne csinálni, és addig tartani magunkat, míg katonázni, pingpongozni, meccsekre tudunk járni velük. Fotózom a kopanyát. Köszönjük, János, továbbra is a beszélgetőtársam, és ebben a novellában azért szeretem ezt a kötetet, mert minden benne van. Minden benne van abból a 70-es évek, vége 80-as évek, nagyon furcsa, nagyon sűrű világából, amit azok, akik ezeken részt vettek, megélhettek, és akkor ehhez kapcsolódik az a zene, amit az előbb hallottunk, tehát a kextől elszállt egy hajó a szélben, illetve az orszácki szám, amit majd a következő Beszélgetés után hallunk, tehát, hogy csak azt látom, hogy ez nagyon mélyen beleivódottabb bőröd alá. Hát az embert a kor határozza meg. Nekünk szerencsénk volt, azt hiszem, hogy a bit-korszakot megélhettük, és mégpedig abba a présbe éltük meg, ami ez a kelet-európai elfojtottság jelentett, ami sok tragédiával is jár, de hát a tragédiának és a, a pozitívumoknak az elegyéből alakul ki, ki az ember. Mondtam, hogy ez a beat volt, az a népfront, ami összehozta az embereket. Hát csak például a fölös példányt nézzük. Te szoktok ő... mondani, hogy azért sokkal több volt itt, mint egy zene, hanem volt... Egy életérzés volt, egy politika volt, egy levegővétel nagyon sokak számára, és akkor azt gondolom, hogy ha azt nézem, hogy te miket írtál, akkor van egyfajta érzékenység, ami nem csak a zsidóság, nem csak a bitkorszakra reflektál, hanem ugyanilyen érzékeny, amikor kitör a balkáni háború, akkor te megírod ezt is. Tehát, hogy mi az az érzékenység, ami nagyon érdekes módon köti össze a zsidóságot, a bitet, a balkánt, a Jeruzsálemet, a siratófalat... Hát nem igazán az én feladatom, hogy értelmezzem magamat, de mivel én más írókat értelmezek, úgyhogy ezzel eléggé benne vagyok, és későbbi pályám, ami elég, ami magam is mulatok, ilyen tudós emberre avanzsáltam. Tehát valószínűleg a köztiség, tehát a két világ közöttiség, mint hogy van az oper és a bit között, egy közöttiség, van a magyarság és a zsidóság egyfajta közöttiség, vagy például most 15 évet Izraelbe éltem, és állandóan Magyarországot szemléltem, és ennek volt fajta, szerintem pozitív kívülállósága, de ahogy izraelt is szemlélem, a balkáni háborúban való részvételem az tulajdonképpen azt az kell mondjam, hogy csak egy kíváncsiság volt. Azt magam is vallattam magamat, hogy mit keresek ott. Ugye, a, ahogy a Zene is kialakítja az embert, ugyanúgy az olvasottak is, tehát mit tudom, a néhány kedvenc írom, mondjuk például Hemingway, az haditudósító volt, és valahogy nem is tudósító. Úgy gondoltam, egy írónak egy háborúban részt kell vennie, és kihasználtam ezt az alkalmat, mert más háborúkhoz egy kicsit költségesebb lett volna, úgyhogy ez elég itt volt a szomszédban, hogy hogy részvegyek benne, de hogyha olvastad ezt, mind makedóniái riport van benne, vagy mind a Szarejevóban, vég, végig is a Szarejevói zsidóság belső életét írtam le, vagy pedig egy Szarejevónak a kulturális életét a háborúban, és hogy a Kultúra mennyire tudja megőrizni az emberséget még ilyen borzalmas viszonyok között. És ez volt, ami érdekelt, ami hát végül is a szakmán. És akkor jöjjön József Attila Tiszta Szívvel, Orszázszki Cseki előadásában. Nincsen abban, se cefe de ce çok se ser nick her her Con nichts if set Talált hozó jöjjön, terül, gyönyörű szép, szép. Hát ezután viszonylag nehéz megszólalni, de azért ehhez a zenéhez, meg a következőhöz, mégiscsak meg a háborúkhoz. Miközben itt beszélgettünk az zen alatt, azt mondtad, hogy kötni tudod háborús érzékenységet, a zenei választásokat? Hát inkább a háborúról meg adekváltabb asszociáció a halál, és hogy ezt felolvasom ezt a részletet, hát a fölös példányból is hányan mentek el, épp maga Jelena is a Bésanyi Bernát, Ittszillam Sándor és, és Judit Kemencki Judit, aki most hallottuk Országy szintén nem, él és a Siriusnak másik két tagja sem él már. Ez, ezt a számot választottam, mert inkább egy Sirius kellett volna, ami szerintem a magyar Ez nem azon rocké jazz zene, ez hülye hangzik, de én ezt használom, zene, amit fiatalok csináltak, annak a csúcsa volt a Szíriusz, és a másik kezdve, amit hallottunk, és ebben politikum, életérzés, föl tudott egy esztétikai magasságra emelkedni. És a következő szám azt hiszem Eti Ankri lesz, ami egy héberűs hallunk számot, és ezt hol hallottam először? Az Öböl háborúba, ahol ugye nem oda mentem, de akkor mikor volt 991-ben az öböl háború és bármilyen hülye hangzott, nem hitte el senki, de Saddam Hussein rakétái elérték Izraelt, és két hónapig valóban fenyegetés alá tartottak, és hát kiürült Izrael, és természetesen nem, hogy nem mentem vissza, hanem szintén azzal a kíváncsisággal. Egyébként ez Sarajevo előtt történt, hát érdeklődtem, hogy milyen egy háborús hangulat, Népszabadságnak volt, mert egyébként akkora ilyen bocs csinálta haditudósítója. Nagyon nyomasztó volt két hónapig összes kávéház és ilyen közösségi hely, színház, minden egyéb ö, ö, ö, zárva volt. Egy, egyébként, a, ha már itt tartunk, a kőműves kelemennek az Izraeli. Próbája volt, a próbáját meghallgattam, zenős előadás, hogy sajnos kitört az öböl háború, és ezt soha azóta nem mutatták be televédbe. Na, és ez szóval a borzalmas dolog, két hónapig zenennékül és lementem a hol tengerre ahol szintén még érvényben volt ugyan a, a, ugyanazok a szabályok, de azért ott egy, azért egy presszóba ö, beültem, ahol egyébként meg is. Egy, néhány rakét egyébként oda is tévett arra a vidékre, és ott, ott is megszólt a Cirena, és egyszerűen csak megszólt a rádióban egy, egy zene. Fantasztikus hatással voltam, és megkértem a pincet, hogy ki ez? És akkor mondta, hogy Eti Ankri. És így szerettem meg ezt az énekesnőt, akinek az összes lemezét, meg minden dolgát ismerem, mert is az a nagyon érdekes, hogy mintha ma öbből háboron túl voltam, akkor nem sokkal, később a balkáni háború volt, és Szalajevóban a legfontosabb médium a rádió volt mert a rádiót lehetett elemmel hallgatni, ugyanis állam sem volt, és, és ilyen akkumulátorokkal lehetett működtetni valahogy ezeket a rádióadókat. És két rádióban is szerepeltem, a zsidó, ott a zsidó is volt egy adója, és volt valami másik adó is, és mivel ott nálam volt egy Etiankri kazetta, akkor ezt erről beszéltem egy ilyen rádióadásban, uh -huh. és mondtam, hogy hát én egy háború után vagyok, és ez milyen megszabadító volt ez a zene, és hát ennek is vége lett, és ezzel vigasztaltam a szarajevói közönségemet, hogy, és hogy a ennek, számot... a, ennek a fájdalomnak is vége lesz, és egész véletlen azt a számot ő, választottam, mert itt a hallgatók nem fognak éberül Kénytelen vagyok belét folytani a szót, mert hallgatnálak, de hogy mindjárt jönnek a hírek, tehát, hogy erről a szám, vagy ezt a számot fogjuk még búcsúzóul bejátszani, amiről meséltél, megköszönöm neked, hogy itt voltál velünk, hogy beszélgettél velünk, hogy elhoztad a zenéidet, meg mindent. A jövő héten Szegő János várja önöket, és milyen véletlen és milyen nagyszerű, avval a Gyere Balázs íróval, aki a Fölös példány ö, egyik alapító tagja volt. És akit idéztem most ebbe a szövegbe is. Így van, tehát azért Főlevelej. mondom, hogy kicsi a világ, tehát Kőbánya János volt a mai műsor vendége, hangmester Burgerla és a szerkesztő Páimár nevében is. További szép estét kívánok! Martonévát hallották. No